Професорка МакГонегіл виступала наперед, тримаючи в руках довгий сувій пергаменту. «Коли я, називаючи її сім'ям, прошу надягати капелюхи сідати для сортування на цей ослінчик», – оголосила вона. «Анна Абот». Рум'яна дівчинка з русявими косами підійшла, спотикаючись до ослінчика, наструмила собі по самі очі капелюхи, присіла – Коротка пауза і Гафельпаф, крикнув капелюх. Зі столу праворуч долинули підбадьорливі вигуки й опласки. І Анна попрямувала туди до Гафельпафського столу. Гаррі помітив, як їй радісно помахав привид гладкого ченця. Сьюзен Боунс Гафельпаф знову крикнув капелюх і Сьюзен сіла поруч із Анною. Террі Бут! Рейвенклов! Цього разу заплескали за другим столом з лівого краю. Кілька рейвенкловців підвелися, потискаючи руку Террі. Менді Брукілгерст також пішла до рейвенклову. А от Левендер Браун стала першою новою ученицею Гриффіндору. Тож тепер оплески зірвалися з найдальшого столу ліворуч. Гаррі бачив, як завзято свистіли Ронові брати близнюки. Мілісент Булстроуд потрапила до Слизерину. Можливо, Гаррі просто так уявлялося, але після всього почутого про Слизерин його учні справляли на нього неприємне враження. Гаррі вже нудило, і він мало не зумлів. Він пригадав, як на уроках фізкультури в школі обирали склад команд. Про нього завжди згадували наостанок. І не тому, що був найгірший, а тому, що ніхто не хотів потім з'ясовувати стосунки з Дадлі. «Джастін Фінч Флетчлі!» «Гафелпав!» Гаррі помітив, що Капелюх інколи називав гуртожиток одразу, а часом задумувався. Шеймус Фініган, хлопчина з рудуватим волоссям, що стояв попереду гарі, просидів на ослінчику мало не цілу хвилину, перше ніж капелюх призначив його до Грифіндору. Герміона Грейнджер! Герміона митнулася до ослінчика і рішуче натягла капелюха. Грифіндор! вигукнув капелюх. Рон застогнав. Тут Гаррі пронизала жахлива думка. Адже, коли хвилюєшся, завжди з'являються якісь дурні думки. А що, як його взагалі не оберуть? Що, як він просидить, не знати скільки, насунувши капелюха на самі очі? Аж поки професорка МакГонегел зірве того капелюха і скаже, що сталася прикра помилка. І йому треба з поїздом вертатися додому. Коли викликали Невіла Лонгботома, хлопця, що постійно губив свою жабку, він зашпортався і впав. Капелюх довго вирішував його долю. Коли ж він нарешті крикнув «Грифіндор», Невіл побіг, навіть забувши його скинути тож мусив вертатися під загальний регіт, щоб передати його Мораг Макдугал. За ним викликали Мелфоя. Зачувши своє ім'я, він неспішно почувала уперед. І його бажання відразу здійснилося. Капелюх тільки торкнув його чола, одразу заверещав «Слизерин!». Мелфой задоволено рушив до своїх приятелів Креба і Гойла. Залишалося не так багато учнів. Мун, Нот, Паркінсон, тоді пара дівчат-близнюків, Петіл і Петіл, тоді Селі Енн Перкс і ось нарешті Гаррі Поттер. Гаррі ступив уперед, а по цілій залі зненацька прокотилася хвиля шепоту. «Казала Поттер? Гаррі Поттер?» Перш ніж капелюх опустився йому на очі,